פרק יד ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו עליהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשנו וטפנו יהיו לבז הלא טוב לנו שוב מצרימה ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. ויהושע בן נון וחלב בן יפונה, מן התרים את הארץ, קרעו בגדיהם. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו אדוני, והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בה' אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צלם מעליהם, וה' איתנו אל תיראום. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד ה' נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ויאמר ה' אל משה, עד אנה ינאצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי, בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. אקנו בדבר ואורישנו, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים כהעילית וכוכך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה אדוני ועננך עומד עליהם ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה. והמטה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור מבלתי יכולת, אדוני, להביא את העם הזה לארץ, אשר נשבע להם, וישחטם במדבר, ועתה יגדלנה כוח, אדוני, כאשר דיברת לאמור. אדוני ערך אפיים ורב חסד, נושא עוון ופשה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים. שלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה מן מצרים ועד הנה. ויאמר ה' צלחתי כדבריך. ואולם חי אני, וימלא כבוד ה' את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינשו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנאצי לא יראוה. ועבדיך הלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחרי, והביא אותי ולארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. והעמלקי והקנעני יושב בעמק, מחר פנו ושעו לכם, המדבר דרך ים סוף. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, עד מתי לעדה הרעה הזאת, אשר המה מלינים עלי את תלונות בני ישראל, אשר המה מלינים עלי שמעתי. אמור עליהם, חי אני נאום אדוני, אם לא כאשר דיברתם באוזני, כן אעשה לכם. במדבר הזה יפלו פיגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבין עשרים שנה ומעלה אשר הלינותם עלי. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ותפיכם אשר אמרתם לבז יהיה והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה, ונעשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר. במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום, יום לשנה, יום לשנה, תסעו את עוונותיכם ארבעים שנה, וידעתם את תנועתי. אני, אדוני, דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הנועדים עלי במדבר הזה, יתמו ושם ימותו. והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני אדוני. ויהושע בן נון וחלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאבלו העם מאוד, וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום, אשר אמר ה' כי חטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? אל תעלו כי אין אדוני בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם, כי העמלקי והקנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי אדוני ולא יהיה אדוני עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית אדוני ומשה, לא משהו מקרב המחנה. וירת העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום, עד החורמה.